fotors. La Diosa Bueno, pues, Xolio, tenemos un convidado de honra, podemos decir. Todos los que tenemos nosotros siempre son de honra, ¿eh? Claro. Todos son de honra. Y en este caso es Sergio Pazos. Hombre, Actor. Sergio. <ríe> cómico, presentador, reporteo, claro. en fin, eu empecé a seguilo no platos combinados, mirón de vai a cousa. Pois pues, pues eu sigo en moitos sitios, hasta, hasta en Radio Nacional de España. Si, sí. con Pepa. Vamos a, vamos a ver. <ríe> eh, Muy boa, tarde. Ayer, ayer, ayer. Muy boa tarde, Sergio. <ríe> Boa tarde, boa tarde Hai alguén aí que dixo Coño, que fai este tipo aquí nas ondas? <risa> <risa> <risa> sempre, sempre, ademais Benvido, moitísimas gracias por atendernos, Sergio Moitas gracias, moitas gracias <risa> Encándame cando cando dís Bueno, presentador, eh, cómico, monologista, actore... No, galego, galego, que fazemos de todo. Os galegos temos que facer de todo, por iso marchamos fora, porque sabemos que fazemos de todo. Ademais, ademais. Eh. Sí, señor, sí, señor. Bueno. Nunca me llordito. <risa> bueno, gabarse, gabarse de ser galego, eso é unha carreira xa. O sea sí. que... Sí que, bueno nora no boa felicitacións, moitísimas gracias por atendernos, pero mm, eu teño que felicitarte por moitísimas cousas máis acaba teño, teño entendido que despois de, de falar conosco estás convidado a la fiesta de la primavera aí cunha cata e maridodá sí. aí Pos vender moitas redes eh, non no, plaza cascorro non A aquí aquí é viña da casa sí señor cascorro viño sol de vivir aquí na plaza de Cascorro, dunha sí. casiña alugada no. e eh, compartida moitas veces, uh -huh. pero bueno, o día que teña que irme, eh, pois pues, co collo collo as as caixiñas, marchamos. Pero en unha zona maravillosa de Malye, que recoñecelo eh, eh, para un galego ter ter unha terraciña, sí. eso, ostra, da vida, da vida porque E é que hai que recoñecer que Madrid ten moi bo clima mm. e, sobre todo, ten unhas postas de sol impresionantes. Eso, eso. Bueno, eso quere decir que, a millor, pues, baixa non hai tanta contaminación e somos capaces de, de disfrutarla, de verdade que sí. Bueno, pero... pero <risa> bueno, es que... o, o sol sale todos os días e ponte todos os días. O que pasa é es que hai veces que se ve un pouco con, con aquela, aquela tela que se puña a Sara Montiel para, para que non se lle... <risa> Señen notarán as enrúas. <risa> <Sí>? Ah, sí. <risa> bueno, pues, a ver, un, un, unha cousa extraordinaria, porque ten algo que verta con nosa terra tamén, posto sí. que parece ser que que, que hai viño acompañado de, de, de ostra galega. <risa> sí, sí, sí. Está moi ben, porque te, eu teño unha rapaza de lugo, <risa> que se chama Elba, e ten unha xelatería, unha xelatería, ou como diríamos? Sí, sí, sí está moi bendito, sí. está moi bendito. Sí, sí, sí. E sí. sí. sí. entón, esta rapaza tamén, como galega, que están 500.000 historias. E mm. entón, bueno, vai facendo, vai buscando sitios, e entón, na, na plaza de Cascorro, ¿Eh? está esta, el Tarantín de Lucía, que é un local... Que é dunha rapaza que é italiana, vive aquí, pero ainda non sabe falar ben o castelán. Entón dá gusto porque parece que está en Italia, no Ten, ten moi bons viños ah. e entón se levánse moi ben e dixeron por que non fazemos aí maridarse con ostra, mm. con con viño, con cava e despois pues, con un helado, sí, un xeradiño sí. destes, que os fai, fai artesanos, non? ¿eh? Mm -hmm. Carai, pois pues unha cousa extraordinaria, extraordinaria si, sí, claro que si. Sí. Bueno, me gustan a min os helados, claro que si. Sí. Bueno, ti participas eh, en moitísimas cousas, ¿En que estás metido agora. Pois pues mira, Agora estou en unha entrevista dunha das radios máis importantes do panorama nacional e internacional. Aí. <ríe> bueno, internacional, sí que xo podemos dicir. Confirmo, xo. Mira, acaban de, de, de falarnos dende Suiza, mm, mm, eh, dende den de Brasil, eh, dende Canadá, o sea, xa que, que, que que te están escoitando. Así me gusta, así me Pois pues mira, entramos en abrile en microteatro, que, por pues, saber, eres microteatro... Sí. É o único que queda todavía, creo, en Madrid aberto uh -huh. Son salas pequeninhas de 4x4 e Son obras de máximo 15 minutos sí. e Máximo 12, 15 persoas sí, sí. E entón, ao final, o que estás facendo É por repetir a obra sete, sete, oito veces Cun público distinto Faz 15 minutos, marchan, entran outros uh -huh. E un texto, ademais, de outro galego, Nancho Novo É uh -huh. uh -huh. dirigido uh -huh. por outra galera ¿A onda? Por... Si, si aquí os galegos... Los gallegos andamos andamos de para arreo, otro, ¿eh? y paramos no paramos paramos sí, sí. Pues, así que bueno que, Nancho punto... Nancho otro actor también como sí. Atilio sea No no Nancho Nancho Nancho el... lleva más tiempo camina tierra Coruñés Cur, ¿no? ¿no? Sí, sí. Que, bueno, en, pero... sí, é da Coruña, da Coruña, sí. da coruña. que te e sí. ese teatriño ou ese microteatro eh, interactivo, non? O sea que fárlle falar tamén os, os, os que aparecen no, no teatro, non? iso no, depende un pouco da, da, da obra que que que facer ah, sí, ah. por, por, Porque A mí, o, o que se chama la cuarta parede en teatro. Sí, ¿no? sí, sí. la co público a menos de medio metro, sino sí. nada que ver con romper desde un escenario e falar co público, ¿no? Claro. Mm -hmm. mm -hmm. pues, nos monólogos que estás facendo, estás rompendo a cuarta parede falar co público. Mm -hmm. Y então aquí depende un pouco de pues do do que decida o directora ou a directora eh eh y então Cambia porque ten o público aí delante. Entón, se falas con eles, están te mirando a medio metro. E... Claro, é moi interesante por... porque para un ator é unha especie de... de reto ter o público tan cerca. Mm -hmm. Para o público é unha maravilla ver o traballo de un ator tan cerca. Sí, sí, ño. Tocar, sí. casi, casi tocarte, non? Sí, sí, sí, sí. Exacto. Eh, o ves sudar, o, <risas> o ves... Ves todo, teatro y siempre sí. hay una, una distancia, uh -huh. que o cine corta Yo siempre digo, con microteatro parece ser muy cine, porque es casi como que estás viendo un plano corto, sí. de, una, de una secuencia de un plano seral, estás viendo plano corto, estás sí. al de todo. Sí, sí, sí. señor. Por sí. eso, Din, de ti, que eres un grande actor, pero también un, un, un actor inquieto. Uh -huh. Exacto. Eso sí, eso sí. Bueno... Eu creo que cada vez mais a, a profesión obriga a, a estar inquieto porque antes había máis estabilidad en no el sentido de que sí. éramos menos uh -huh. eh, os traballos duraban máis ¿no? Uh -huh. Pues pois platos combinados falaches ahí por pois, una serie que estuvo casi 12 o 13 temporadas sí, na sí. é en Galeaga. Es que yo tío me río de platos combinados que, que no meches. <risas> sí, sí. sí. Entón, cuéntame el programa que tiene con Guayomi, sí. duró sí. 7 temporadas. Sí. Ostras. estoy bien, en cuéntame eh, uh -huh. Caiga quien caiga, decía Con Guayomín, uh -huh. en cuéntame eh, Sete temporadas tamén, agora Pois pues de repente estás unha temporada Estás un mes, tens un bateliño Fas unha obra de teatro corta eh, Entón, digamos que temos que diversificarnos Máis, uh -huh. mover máis o cu es, es, es ser máis inquieto sí, claro Pero a mí non apetecía, me xaixo digo Al ser algún director por aí, algún productor Apetecía me parar un pouco uh -huh relaxarme e ter un papeliño secundario, non quero nin principal ni nada, que hai que estudar moito, Uh -huh. eh un papeliño secundario nunha serie e ir catro veces ao mes, e ser feliz. Sánchez eu, eu agora disfruto co can que teño, e vou correr con el á casa bueno. de campo, que... Pero tens que perder tempo, eh, bueno, outro felicitación máis, outros parabéns máis que che damos por o feito de que dende Porto Marín nomearonte sí. a orden da, al quitar a, verdad? Eh, sumos dun dos dun dos xunto con Lucía Pérez, a verdade é que vas a disfrutar, seguro. No. Un baisador, ¿no? O sea, eh, es el eh, problema que no voy a poder estar. Ah, ya, hombre. Cabaleiro. <risa> es... No puedo, no puedo. ¿Como ah, cabaleiro? Ah, porque, claro, coincide el susto cuando empezo, eu empezo ah, el mes de abril claro. a, con, con microteatro. Vaya. Y entonces estamos de, estamos de sobes a domingos. Claro. Eh, claro, es pues, eh, complicado estar en, en dos sitios al mismo tiempo. Ah, sí, Los sí. galegos podríamos, ¿eh? Con licor café podríamos. <risa> pero... Ainda creo que ninguén o intentou. Bueno, pero un escapadiño mellor, ainda que non se xa o día, día xeitado, un escapadinho a poder facelo, e xa chegarte ali, que, que seguro que serás ben recibido, e ademais, pasarálo moi ben con aquela xente que non somente lle dá a quitarra, senón tamén, como dix ti, eh, ofrecen eh, o licor café e outras diandas extraordinarias. E tanto? Si, sí, sí, sí, mira, agora que falabas de, de Porto Marín, elevo moi ben, pois, pues, con co anterior alcalde. Sí. Uh -huh. eh, con Juan Carlos, que ahora está elevando a Casa de Galicia en Madrid. Hm. Mm. está realizando un montón de un montón de eventos, digamos que está dinamizando otra vez eh que, que, que quedar un poquio aí aparcadas en presupuesto, mm. y era non pena porque está en un sitio privilegiado de bajo de Retiro, no centro de Madrid, que mm -hmm. ten sitio para exposicións para presentacións de películas, para mm -hmm. libros. Caray. Y então volmira pues aí Están andando allí, están andando allí e non le vemos moi ben con, con Juan Carlos no, que tal, se le, se está facendo ben, hai que reconhecerlo sí, sí, sí, sí, sí. sí. Eu bueno. queria xe preguntar onde te sentes máis cómodo? No teatro, no cine ou de reporteiro? Uh -huh. Eu vou xe responder como respondo moi texente cando fan esa pregunta onde mellor me paguen. Ah, amigo, é... É xa era a resposta que eu esperaba. Moi ben, moi ben. Bueno, eh, é lógico. Non, conte, conte, sí, sí, sí. sí. A ver, eh, eu sempre digo, a televisión da popularidade. si sí. Tú sabes eh, cinco minutos na tele, ah, sí. eh, poden te ver cator millóns de persoas. Sí. E nunha serie durante un ano sí. e, e eres popular, porque che conhece todo o mundo, non? Claro. O cine, de, eu creo que dá prestígio, no. Sí. O cine estar en esa gran pantalla esos planos cortos que che poden facer Ese sonido que se escoita uh -huh. Entón é como que estás, estás aí Embelezado mirando a pantalla uh -huh. Mirando o traballo dos actores A iluminación E pois ao final o teatro Era a verdade, uh -huh. a pura verdade E o máis complicado Por iso, os que vimos sobre todo o teatro Pero creo que casi todos os actores Dín que o máis difícil Ainda que sexo Onde, onde mellor te sentes Sí. Porque onde máis vivo Recoñeces que a profesión É o teatro sí, sí. Ná te lo repites uh -huh. eh, No cine te, te, Igual, vos fazemos un plano esferal Ahora fazemos un corto Ahora, fazemos... ahora non te preocupes que eh, O plano era é do outro lado repetido, Pero no teatro é... hai que sair todos os días que sí, sí, digo, sí, Tú sí. podes fazer o, o Hamlet Melhor do mundo E de Incercio Pazos acaba de fazer O, o Melhor Hamlet de fai 15 anos uh -huh. Pero o día seguinte non podes baixar de aí, que tes que en non hai suficiente en esta escena e xa está, ala, era dela. Pois ala. No, no, no, no, teatro tes que volver a saír, cada día os problemas, cos problemas dos compañeiros, cos problemas de saúde, uh -huh. que se si a técnica non funciona, que se si uh -huh. alguén pois pues, ten un, un olvido de texto. E dun o teatro é, eh, é, eh, bueno, por, por iso cando a xente vai ao teatro di, "Ostras, ostras, o teatro Conecta de outra maneira sí, sí, e, yeah. además, O teatro sí que tende esa vida De, de, de, de analizar a sociedade yeah. Que nos pasa E facelo a través do humor, do drama Pero ser crítico entón, O teatro, o teatro, firmamos Vivimos por teatro toda a vida. É, é unha transformación, verdad? Non somos aficionados, un, temos aquí unha pequena uh, é, unha pequena, pequena obra de, sí, vai. Sí, sí, sí, temos unha, unha pequena compañía que chamamos eh. Anduriña e facemos unha obra, eh, ensaiamos unha obra cada ano e, e, e cada vez que saímos ao escenario, aparte dos, dos nervios que, que intentamos eh, reducir, bueno, pois pues, eh Cando estás en no escenario, é unha transformación, non? Sí. non intentas transmitir algo que, que non eres ti, sino outro, outra cousa, non? Sí, sí, claro. Ben, aí está, a ver, lóxicamente hai unha técnica, sí. primeiro tens que aprender o papel, escoitar claro. os, os pés, etc. Pero unha vez que o tens, sí. eh, unha vez que empezas a moverse, uh -huh. depois daste conta que cada vez que o vas facendo, Eh, xa non te das conta si estás sendo ti, si, si es estás claro. falando polo personaxe Iso é mm o -hmm. máis bonito que hai Conseguir que de repente, que ti mesmo digas eh, Non sou eh, meu Ostra, eh, quén está falando agora? Eh? Eso, eso, non sou <risas> meu, non sou <risas> meu <risas> sí, e, home, e aí depois, hai papeles e, e papeles sí, sí. Eu recordo que fixéramos a Esmorga, mm. de Blanco Amor ah, o, sí. ca, Coa compañía Sarabela Era tan tan dura, tan un bestano, hablando sí. de Berbestes y Esmorga e moi besta tamén. Y sí. chegaba un momento que, que estábamos como ahí metidos en esos personajes, nunca eran lumpen que, que sabías que acababa en traseer de aquello, y uh -huh. chegaba un momento que nos que daba daba, daba sensación de decir, es decir, hostra, hostra, Esaías, eu facía de Milomes Carai. e que andando me cargaba o bocas porque estaba enamorado de, ¿no? Sí, sí, o mataba a canavalla y sí. de repente se había berrando diciendo, madre mía, que acabo de hacer ese eh, yo de escenario y necesitaba unos minutos para ¿sabes? recuperarme porque me quedaba eh se sí, sí, absolutamente sí. toda la energía que tiña. Que sí, claro, sí, eh. es tan bonito que no no el público no entén porque sabemos ni ni nadie claro. porque explicarlo. Sí, Pero para nosotros sí. cuando sí. llegan esos momentos así, en algunas obras que son uh -huh. duras, que son fuertes, me acordando la familia Pascual Duarte también. Bueno, ¿no? ah, sí. el tremendismo, ¿no? el tremendismo sí, sí, sí. Y, señor, yo, yo yo no soy malo, pero es que la vida me ha hecho malo. Es... Y, y entonces también hacía del estirado, Caray. Pero sí. Sí, sí es, es, el, el, con, rab... había una pelea ahí. Rabudo, Rabudo con Pascual. <ríe> Ostra, claro. Un, o, que lle, o, o único que lle facía sombra Pascual Duarte sí, sí, sí. Que o puteaba sí. Que se enrollaba carismán sí, sí. O a muller Entón, claro, chega o momento Que hai unha pelesta que a xente di Un, dos, dos non sai sí, sí, sí. E fixemos unha escena de, de Coreografía de, de Física con un especialista Que veo de, de, de Inglaterra Que a súa moza A facer a pelea e A pelea, de verdad, xente dicía Pero non se facéis daño E nos dijemos, non, porque Pero asusten, asustaba, sete pensaba que no estábamos pegando de verdad. Mm. Y al final cuando me mataba era que era eh, criminal. Entonces, sí, sí, bueno, sí. pues a veces esas recompensas que dan, que dan trabajo antes lógicamente, que, claro, claro. por eso bonito es eh, en en una profesión uh -huh. que no anda estabilidad, uh -huh. no anda seguridad estás continuamente en reválida sí, sí, sí. examinándote estuda, estuda sí, sí, moito pero unha vez que, bueno, vale sí, sí. un funcionario, pero non sei un, un ano unha obra e, xa, acabouse, outro ano compañeros novos, director novo Uy. que funcione, xira acabouse, e volves a estudiar volves a empezar, volves a empezar desde cero Carai. e entón tens que te dao que os compañeros te axuden y de repente vas construyendo un edificio pequeño y de repente conviertes en un edificio enorme mm. y dices vale, sufrimos mm. hemos continuamente que volver a empezar desde cero pero mm. cuando funciona sí. enche tanto que Lo... eh, bueno, Satisf sa saímos gañando no cambio, saímos gañando Satisfacción enorme, sí, a verdade que é unha pregunta que, a mellor, é demasiado persoal pero a, que interesante, é interesante con nosos ointes, seguro que, que estarán encantados de que a ti contestese, que onde te sintes máis máis máis actor? Cando faz de malo ou cando faz de bon? Cando, mm. des, eh, non sei, xa por exemplo, eh, <risas> non é que, que, que é que facendo de malo é eh, No sé, parece que te identifican... He te visto identifica, de Rabudo. Sí, que te identifican diferente. Yo vi en pero... A lo mejor, haciendo de señorito, de, ¿Eh? de, de, de buen hombre, a lo mejor, pues, también podían elegirte para eso, ¿no? Sí, sí. Hombre, eh, ahí, ahí siempre falaba Zahera que sempre lle deron papeles de malo, ¿no? Sí, a Luis, sí, lo diz, sí. Claro, que también fue una te... verdad, e moita comedia, hay que reconocerlo, sí, claro. estuve moi, moi cómodo na comedia, que con papeles blancos, divertidos, sí, sí, pero sí. Hombre, o estereotipo do malo é sempre é moi atractivo, ¿no? Claro, o, sí, sí. O, o lado perigoso da vida. Uh -huh. Pero cuidado a veces un papel que parezca que non que non es nada, uh -huh. o difícil de mantelo. Sí, por sí, tu mano sempre te saído onde agarrarte eh, no? eh, sí. eu pero a veces o contrario dices, ostras, que fago como como sí. aparento que son bo como consigo que non me besan a min e que besan pues, o personaxe que se chama Ramón como que, que, que me besan Ramón un tipo normal, sí. bo sí. un poquinho calado, ostras Entonces, bueno Pero ahí está también lo bonito que hacíamos, que claro, hablábamos sí. antes claro, del teatro. Claro, claro. Que entre un director que se iba a sacar, yo se pedía los actores, somos muy castilinas. <risa> <risa> Hay actores que, que no le gusta, a mí me moldear, que me digan, no, no, quieto, que tú puedes, ve a trabajar. Moldear, moldear. No, sí, no solo... El director moldea, moldea, sí, sí. Claro, sí, claro sí. esto era un buen director y un texto bonito, pues mm -hmm. al final, que también es muy bonito, eh, a ver, todo que o dos actores falase moito del, no mm. Sí, sí, sí. Pero, pero a veces que valoren os, po, os propios compañeros, ah, que, que falen sí. un papel que parece que non é protagonista, ou que non ten nada, e que mm. dieron, joder, que bien estás, porque non se te ve. Claro. Non se te nota nada. E iso eso para nos, pues, eh, quer dizer, hai un buen trabajo aí. Sí, Porque, Claro, sí, sí. sempre é moi fácil ir en comedia. Eh, eh, aí se han rido con este. Venga, vou a hacer outro, no. é uh -huh. no, no, no. no, no. so, eh, a partitura do director e fundamental. Sí, señor. Bueno, yo, yo actor que se acomode, lógicamente, é eh, eh, que... bueno, eu, eu, claro. eu, eu, eu vinte mm, eh, hai tempo, era, 2000 pico, a sí. principios do 2000, me parte como sargento de Somoza, aquele no, ah, sí. no, no no lápiz de carpinteiro, aquel o aquel era. Sí. Sí. Mm, serio. E tan serio. <risa> bueno, na, pero, pero sí, ver, éramos guerras civiles, eh, nunha época, nunha época bastante fodida, pero. Claro. Si, sí, pero bueno, tiña Certo churro, ser tan canto de personaxe, de eh, esa noite antes de separarse, lle mm. deixaba dormir coa coa moza. Si, sí, sí, sí, si, sí. bueno, ti Sí, Tiña esa novela moi bonita eh, de, sí, de sí, rigas, sí. A dirixir a, a Antón Reixa ¿Antón? Ah, si, sí, Antón Reixa E sí, sí, estábamos sí. moitos galeos aí Era moi coral Pois, pues, mm -hmm. eh, eh, ti estás nos dicindo precisamente Que que o microteatro Estache agora envolvendo demasiado, non? Si, si, de momento agora estou Bueno, acabo de, de preparar un espectáculo Sobre a senda 20-30 Que se uh -huh. sabedes descrito que no 2030 temos que chegar a daza sete ODS objetivos de desenrolo Des... sostenible Desen... objetivos de desarrollo sostenibles sí. pois que hai que conseguilo eh, por primeira vez 193 países pois non se dá acordo na ONU mm. o que pasa que hai, moita xente non sabe o que é a Senda 2030 e os ODS, entón foi xa un espectáculo onde explico con moi tumor que son os ODS e eh, a Senda 2030 e vou empezar a moverlo, o que pasa que Aqui hai as es conservantes pazes porque estamos... Claro. Som, so, somos un, un, un autónomo mini-empresario que ten que ir poquinho a poquinho. Eh, Pero agora quería moverlo tamén por Galicia, facería a versión... Que te entrada. deixen entrar, non? Que, é dicir que, sí, que eses, eses eh, corredores, entre comillas, sean capaces de, eh, de, de, de admitir que, que hai outras historias que se poden facer do xeito que ti sí. presentas, non? E sí, a máis ten, ten un fundamento ecolóxico importante, divulgativo, que incluso para institutos, para dar charlas, aí, aí. podría estar moi ben. E é un, un desparrame meu, porque fago de, do presidente da ONU, uh -huh. o, o Guterres, o portugés, eh, fago, un, un, fago un, os desmandamentos da terra da, de Gaia, como o primeiro é amarás amarás a Dios adorarás a Terra por encima de todas as cousas, ¿no? Porque se non non sabemos nada. Eh fago un rap, fago unha tortela de de de, de ovos en directo. Claro, é, Somos iso é o de ese Entón, bueno, está curioso, está curioso E eh, pues, aí andamos, sempre, sempre estamos parindo cursos Alegro-me moitísimo, de verdad sí, sí, que, sí. Que, que, bueno, é un premio extraordinario Terte eh, que continúes espallando a nosa Galicia do, Co teu humor e coa tua retranca Pois <risa> <risa> pues nada, un placer, Xulio e eh, Armando Eu teño as redes abertas, que vos non saberes, A xente que me quera seguir para ver que estou facendo, xo ten que seguirme. Sí. No, eu, eu non ve te... to ninguén. Sí. Eu, ontanoite, estivo mirando, eu. Eu sigo... mira que estaba solo na casa e ríame es cachado. Non, seguimoste, seguimoste moito, e a verdade que admiramos, e desechamos sí. que sigas tendo, bueno, ese entorno familiar tan pre, tan encandidante que vimos ese outro día, o día do pai que sí. puñas unha sí. fotografía precisamente <ríe> do, do, de ese gran claro. A verdade é que si, sí, sí, sí, xa, xa ten 90, xa ten 90, xa, xa, xa, xa, xa. A, seguir, a seguir disfrutando del de, él, de familia enorme, non? Bueno, sí, sí a verdade éramos catro, agora quedamos tres, quedou meu pai todavía, a miña noisa non, pero quedou quedou meu pai. Ah, así, Bueno, es del moito. Es sensible nas túas cousas porque tamén se sei un, un, un me parece que fu, non sei onde mesmo onde obín, pero algo con respecto a agua que vida, non? Ah, sí. Algo que te... sí, sí, sí, claro, decir, sí, sí, sensible en esas cousas e moi on, onte, onte era o día o día internacional da Agua, creo. Sí. Pues. E sí. e entón, pues mira, hai que sensibilizar un poquiño. Se si podemos axudar a que a gente diga, hai que pechar o grifo, hombre." Ah, eh, para que tibia tanta agua, non fai falta que que, que o abras de todo. Eh... Mentras antas ordentes podes pechalo. Eh, Cierto un pouco a pouco, se non nos nos cargamos o planeta, eh? Que... Hombre, tanto, si, sí, si. Sí. É verdad que, que te agradecemos moitísimo esta conversa cativa cativa entre comillas por que non non non moitos a bueno, larga aquí na radio, pero que disfrutes desa de festa de primavera e dalle unha aperta grandísima a esas grandes amigas que tes, ese tantarín de, de, de tarantín de, de Lucía e a Elba, así. <risa> moi ben. Beña. Serán dadas, serán dadas. Moi ben. Una aperta grande ben, ser, eh, muy... a seguir. Moitísimas gracias a vos. Seguir colleitando moitos éxitos. Eso. Ay ay, de que sí. Gracias. a ti, luego, Sh Sergio. Radio San Boy.